Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Endlich Ferien. Die fünf Freunde hatten sich schon lange auf die gemeinsame Zeit in Kirin gefreut. Und nun war es soweit. Julian, Dick und Anne saßen mit George in ihrem Zimmer im Felsenhaus, um Pläne für die nächsten Wochen zu schmieden. Timmy, der Hund, lag neben ihnen. Also, ich will auf jeden Fall mit euch zur Felseninsel rudern. Na klar. Deine Insel wollen wir doch alle gern wiedersehen. Und am Abend könnten wir ein Lagerfeuer machen. Ja, genau. Und äh, wir können Zelte mitnehmen und dort schlafen. Mhm. Ja, Timmy, du kommst natürlich auch mit. Na, ein Leckerli? Hm? Huch, wer ist das? Na, wer wohl? Nicht jetzt, Mutter. Wir machen gerade Pläne. Entschuldigt, Kinder, aber ich muss mit euch reden. Ja? Was ist denn? Ist was passiert, Onkel Quentin? Und ich habe gerade einen Anruf bekommen. Fanny und ich mhm. müssen verreisen. Oh. Ach, oh. Äh. Ach, das macht doch nichts. Wir finden uns schon zurecht. Ja, klar. Ann kann auch schon für uns kochen. Nicht wahr, Ann? Oh, bestimmt. <lacht> aber nur, wenn ihr den Abwasch macht. <lacht> Nein, wir haben einen anderen Vorschlag. Ihr geht auf Reisen. Was? Ja, ihr besucht meine Cousine Scarlett. Sie wohnt in St. James. St. James? Liegt das nicht an der Küste von Cornwall? Ja. Ein Schulfreund von uns war in der Gegend. Er hat dort Windsurfen gelernt. Echt? Mhm. Ja, das wollte ich auch schon immer lernen. Na dann steht dieser Reise doch nichts im Wege, oder? Da hast du recht. Auf nach Cornwall. Mhm. Das wird bestimmt toll. Okay, ja. Danke, dass ihr so vernünftig seid, Kinder. Dann packt schon mal eure Sachen. Euer Zug geht morgen früh. Alles klar. Ja. Die fünf Freunde fuhren quer durch Südengland und kamen am Abend in Nuke an. Scarlets Mann, Norman, holte sie vom Bahnhof ab und brachte sie zum Cottage in St. James, wo Scarlet schon mit dem Abendessen wartete. Bald saßen alle zusammen. Auch der kleine Luca war mit am Tisch. So Kinder, greift zu. Oh, Gerne, ja. Toll, danke. Mm. Das sieht lecker aus. Ja. Und so schmeckt es auch Stimmt Was ist denn mit dir, Luca? Willst du nichts essen? Mama, meine Ohren tun so weh Du hast ja eben deine Tropfen bekommen Es wird bestimmt gleich besser Die Kinder, nehmt euch auch ein bisschen Salat Der ist frisch aus unserem Garten Oh, das hört sich gut an Dankeschön Na, Luca, für dich auch? Na gut, aber nur ein bisschen Salat mhm. ist sehr gesund Davon kannst du ruhig mehr essen. Bei uns ist alles gesund, was auf den Tisch kommt. So, so. Dann äh, nehme ich doch gleich noch ein Schnitzel. <lacht> Nimm nur, denn Luca hat recht, die Schweineschnitzel sind vom Biobauern Mr. Gibson. Er hält seine Tiere auf ganz natürliche Weise. Aha. So brauchen sie fast keine Medikamente, außer ein paar Impfungen vielleicht. Ja, dafür sind die Schnitzel aber ziemlich teuer, oder? Ja. <lacht> Schon, aber der Biobauer im Nachbardorf ist noch teurer. ist <lacht> nur ordentlich. Schließlich wollt ihr morgen Windsurfen gehen, da braucht ihr viel Kraft. Oh, ja, ja, das stimmt. Sag mal, kommst du auch mit Surfen? Ah, danke. Ja, natürlich. Wieso denn nicht? Na, weil du es vielleicht zu gefährlich finden könntest. Was soll denn daran gefährlich sein? Wenn man hinfällt, fällt man doch nur ins Wasser. Und schwimmen kann ich schon. <lacht> Absolut. Das, stimmt. das ja, hier ist hier vollkommen logisch, klar. <lacht> Am nächsten Morgen strahlte die Sonne am Himmel und ein kräftiger Wind blies über das Meer. Das war ideales Surfwetter. Gleich nach dem Frühstück ging Onkel Norman mit den fünf Freunden los. Auf einer Klippe über dem Meer blieben sie stehen, um die Aussicht zu bestaunen. Wow, ist das großartig hier. Mhm. Man kann so weit über das Meer sehen. Ja, und über die ganze Küste. Und wie kommen wir zur Surfstation? Wir gehen den Schmugglerpfad entlang. Das ist dieser schmale Weg hier. Mhm. Wieso heißt er denn Schmugglerpfad? Er wurde vor über 100 Jahren von der englischen Zollwache angelegt und führt über die gesamte Südwestküste Englands. Wow. Ganz schön schlau. Ja. Von hier oben hat man alles unter Kontrolle. Aber äh, hier ist weit und breit kein Polizist zu sehen. <lacht> Natürlich nicht. Hier gibt es ja auch keine Schmuggler mehr. <lacht> Zum Glück. <lacht> also gehen wir. Alles klar. Ja. Ja. Da vorne ist schon die Badepipeline. Der Schmugglerpfad führte direkt zum Strand hinab. Auf dem Wasser waren bereits einige Windsurfer zu sehen. Sie standen auf ihren Surfbrettern und ihre bunten Segel blähten sich im Wind. Und alle waren in dunkle, eng anliegende Anzüge gekleidet. Wieso haben die denn Tauchanzüge an? Die benutzen wir hier als Schwimmanzüge, denn das Atlantikwasser ist eigentlich viel zu kalt zum Baden. Das ist doch ganz schick, so ein figurbetonter Anzug. Nicht wahr, Dick? Ähm. Tch, hab ich da ein Kompliment für meinen wohlgeformten Bauch gehört? <lacht> <Ja>. <lacht> so, wir sind da. Hier ist die Surfschule. Hallo David! Ah, hallo, Norman. Und ihr müsst die Karen kinder sein. Ja, so ist mhm. es. Julian, Dick. Ich bin Anne, hallo. George, oh, und das hier ist mein Hund Timmy. Oh, hallo Timmy. Na, du hast deinen Schwimmanzug ja schon an. Genau. <lacht> oh. Und ihr wollt also bei mir surfen lernen? Mhm, unbedingt. Oh, ja, gerne. Ja, klar. Wie schnell lernt man das denn, David? Oh, kommt ganz drauf an. Manche stehen schon nach der ersten Übungsstunde sicher auf dem Brett. Vor allem, wenn sie schon mal Skateboard gefahren sind. Na, ja, da haben wir doch gute Chancen. Ja, das glaube ich auch. <lacht> ja. Nur, dass dieses Skateboard auch ein Segel hat. Richtig. Hier seht ihr äh, den Mast. Mhm. Also, der wird mit diesem Hebel hier im Brett festgemacht. Dann kann man ihn zu allen Seiten bewegen. Und das ist der Gabelbaum, den ihr euch festhaltet. Mhm. Zwischen den einen Stangen hängt das Segel. Und im Notfall könnt ihr das alles zusammenklappen. So, und festbinden. Hm? Was meinst du denn mit Notfall, Davis? Ach. Naja, zum Beispiel, wenn ihr die Kontrolle über das Surfbrett verliert und da keine Kraft mehr habt. Wenn alles festgebunden ist, könnt ihr das Brett immer noch als Schwimmhilfe benutzen, damit ihr nicht untergeht. Okay, hört sich ganz schön abenteuerlich an. Und solange wir genug Wind im Segel haben, wird das sicher nicht nötig sein. Und solange ihr im Surfbereich bleibt. Seht ihr die Bojen dort? Mhm. Ja. Bis dahin könnt ihr surfen, nicht weiter. Okay. Genau. Mhm. Aha. alles klar. So weit muss man erstmal kommen. Ja, das stimmt. Mal sehen. David versorgte die Freunde mit Schwimmanzügen und nach ein paar Anfangsübungen gelang es ihnen bald sicher, auf den Brettern zu stehen. Nur Anne hatte noch ein paar, äh, nun ja, technische Schwierigkeiten. Als der Unterricht vorbei war, blieb George in ihrer Nähe, um ihr zu helfen. Anne, du musst das Segel so halten, dass viel Wind hineinkommen kann. Siehst du? Was sagst du? Wie soll ich es halten? Na so! Wie? Ah! Oh Mann, und oh. nicht schon wieder. Das ist so anstrengend, wieder aufs Brett zu klettern. Alles okay bei euch? Ja, ja, kein Grund zur Sorge. Hoffentlich kriegt Anne das bald hin. Sonst hat sie gar keinen Spaß. Das schafft sie schon. Sie kann doch auch im Stehen auf Pferden reiten. <lacht> Pass auf. Da kommt eine hohe Welle! Ja, ja. Julien und Dick hielten auf den höchsten Wellenstand, indem sie sich ganz auf ihr Gleichgewicht konzentrierten. Allerdings achteten sie nicht darauf, wohin der Wind sie trieb. Außerdem herrschte gerade Ebbe. Und so trieben sie mit der Wasserströmung immer weiter aufs Meer hinaus. Dick, sieh mal. Wie weit der Strand schon weg ist. Ja. Sag mal, da vorne. Ist das nicht eine Bo hier? Oh je, du hast recht. Dick. Wir sind viel zu weit rausgesegelt. Ja. Wir müssen wenden. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Ja, wenn uns die Strömung jetzt entgegenkommt. Wir müssen es trotzdem versuchen. Ja. Oh, Mist. Vorsicht! Warte, Julian, ich bin hingefallen. Oh Mann. Jetzt, als sie gegen die Strömung surfen mussten, fielen Julian und Dick immer öfter ins Wasser. Das war kräftezehrend und sehr anstrengend. Notgedrungen mussten sie eine Pause einlegen. Sie hielten sich an ihren umgekippten Surfbrettern fest und versuchten neue Kraft zu sammeln. Auch Anne und George machten eine Pause. Sie zogen ihre Surfbretter an Land. Und Timmy, der ebenfalls im Wasser geplanscht hatte, folgte ihnen zum Strand. Oh, endlich kann ich aus diesem blöden Anzug raus. Ja, und zum Glück ist es ja schön warm draußen. So. Ach, Timmy, jetzt hast du mich total nass gespritzt. Sei doch froh, so bekommst du auch gleich noch eine Dusche. Haha, ja, sehr lustig. Gibst du mir das Handtuch? Ja, hier, Ann. Sag mal, wo sind eigentlich Dick und Julian? Ach, sie sind bestimmt noch auf dem Wasser. Ihre Surfbretter haben gelbe Segel. Ich, ich sehe aber nirgendwo gelbe Segel. Nein, ich auch nicht. Wir sollten David Bescheid sagen. Ja, los, komm. Mhm. Gehen wir. Du auch, Timmy. Komm, komm. David kam gerade aus der Strandbar, wo er sich eine Limonade gekauft hatte. Er holte sofort sein Fernglas und spähte über das Meer. Bei gelben Segel entdeckt? Nein, ich verstehe das gar nicht. Bevor ich zur Bar gegangen bin, waren sie noch dort hinten. Oh, ich hätte sie nicht aus den Augen lassen sollen. So ein Mist. Aber weit können sie nicht sein. Die haben bestimmt nur Schlapp gemacht und liegen auf ihren Brettern. Ja, aber dann können wir sie von hier aber schlecht sehen. Ja, du hast recht. Am besten wir klettern zur Steilküste rauf. Kommt mit. Okay, Jimmy, komm. Währenddessen starteten Dick und julien erneut einen Versuch, Richtung Land zu surfen. Doch die Wellen schlugen so hoch, dass die beiden einfach nicht mehr auf ihre Surfbretter kamen. julien schlug vor, die Notlösung anzuwenden, also Mast, Gabelbaum und Segel am Surfbrett festzubinden. Aber das war gar nicht so einfach, denn die Wellen warfen sie hin und her. julien! Ich glaube, ich schaffe es nicht. Können wir das Segel nicht einfach abmachen? Mit dem, mit dem Hebel, da konnte man doch den Mast entfernen. Ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig. Also los, probieren wir es. Äh. Oh Mann, wie wollen wir das bloß David erklären? Darüber denken wir später nach. Los jetzt. Schon bald trieben die beiden Segel samt Mast und Gabelbaum aufs Meer hinaus. Nun konnten sich Julian und Dick auf die Surfbretter legen und mit den Armen Richtung Strand rudern. Doch der kam einfach nicht näher. Julian, ich habe das Gefühl, ich komme überhaupt nicht voran. Ja, ich auch nicht. Und ich fürchte, solange Ebbe ist, wird sich daran auch nichts ändern. Oh je. Äh, wann, wann kommt denn die Flut? Das dauert noch ein paar Stunden, glaube ich. Wirklich? Ja. Ich habe jetzt schon keine Kraft mehr. Dick! Äh? Sieh mal da! Was? Mein Schiff! Ja! Vielleicht kann es uns aufnehmen. Oh. Hallo! Oh, hoffentlich kommt es! Mhm. Hallo! Hier sind wir! Hey! Hallo! H Hilfe! Es war ein Frachtschiff und es schien sich ihnen zu nähern. Als es nur noch ein paar Meter entfernt war, fiel eine Strickleiter von Bord aufs Wasser hinab. Die Wellen schaukelten wild auf und ab und Dick und Julien schafften es gerade so, mit ihren Brettern heranzuschwungen. Gleich sind wir da. Ja, da ist doch schon die Leiter. Hey, hört ihr mich? Kriegt ihr die Strickleiter zu fassen? Ja. ja, wir haben sie. Na, klettert mal hoch. Können Sie uns die Surfbretter abnehmen? Wartet, ich werfe euch ein Seil runter. Ah, danke. Ah, sehr gut. Ja, los. Julian und Dick ließen zuerst die Surfbretter hochziehen und kletterten dann selbst an Dick. An der Reling empfingen sie ein alter Seemann. Sein Gesicht war braun wie Leder. Er hatte viele Falten und einen grauen Stoppelbart. Wo kommt ihr denn her? Hat euch der Wind aufs Meer gepustet? Es oh, ist ganz schön kalt hier draußen. Ziemlich nass. Na, Ich guck mal, ob ich ein paar trockene Sachen für euch finde. Wird aber nicht die neueste Mode sein. Ach, das macht gar nichts. Danke. Mhm. Was ist denn hier los, Walter? Hast du die jetzt aus dem Wasser gefischt, oder was? Aber ja, natürlich. Wolltest du sie ertrinken lassen? Nee. Aber was machen wir jetzt mit denen? Ach, keine Sorge, Sir. Wir gehen sehr gern wieder an Land. Ja, ja. Sie müssen nur nah an die Küste ranfahren. Das letzte Stück können wir... Das, das können wir ruhig schwimmen. Am besten, wenn Flut ist. Redet keinen Quatsch. Wir fahren durch die Celtic Sea nach Norden. Da kommen wir nirgendwo nah an die Küste ran. Am Hafen von Pembroke könnt ihr raus. Aber Patrick, Pembroke ist auf dem Landweg über 200 Meilen von hier. Ist das dein Problem? Ja, ich funke mal die Küstenwache an. Die können froh sein, dass sie nicht abgesoffen sind. Gib den Kaukoppen was Trockenes und dann ab in die freie Kajüte. Und Tür zu. Ich meine abschließen. Was? Was soll das denn? Sicherheitsbestimmungen, in die Rotznasen. Auf so einem Frachter haben Unbefugte nichts zu suchen. Gehen da schon gar nicht. Klar soweit. Na kommt, Jungs! Und nehmt eure Hä? Segelbretter mit. Hier an Deck lässt man nichts rumliegen. Okay, ja, okay. Wir kommen ja schon. Inzwischen waren David, George, Anne und Timmy auf der Felsenklippe angelangt. Von hier aus konnten sie weit über das Meer hinaussehen. David ließ seinen Blick durch das Fernglas langsam über das Wasser wandern. Und, was, siehst du die beiden? Nein, außer diesem Schiff dort hinten ist nichts auf dem Wasser zu sehen. Aber irgendwo müssen sie doch sein. Ich rufe jetzt die Küstenwache an mit einem Rettungsboot das Wasser absuchen. Gute Idee. Ja, hier David Foster. Wir brauchen schnell einen Einsatz. Ja, hier an der Scharfbucht, Zwei Jungen. Mhm. Okay. Danke. Oh, Constable Jones schickt sofort ein Boot los. Oh je, yeah, George, was machen wir jetzt bloß? Vielleicht sollten wir unsere Eltern anrufen. Ich weiß nicht. Sie würden sich nur furchtbare Sorgen machen. Dabei können sie gar nichts tun. Ja, aber da muss ich George recht geben. Wir sollten noch etwas warten. Vielleicht klärt sich alles bald auf. Sieh mal, Ann. Da kommt schon ein Boot. Ja, das muss das Rettungsboot sein. Genau. Hm. Die Küstenwache von St. James war bis zum Abend im Einsatz. Onkel Norman war auch gekommen und hatte mit Anne, George und Timmy die Küste abgesucht. Als es Nacht wurde, musste die Suchaktion unterbrochen werden und sie gingen nach Hause. So, wir sind da. Komm rein, Mädchen. Ja, du natürlich auch, Timmy. Komm. Habt ihr die beiden nicht gefunden? Nein. hoffentlich ist Ihnen nichts Schlimmes passiert. Ach was? Sie haben sich bestimmt irgendwo am Strand in Sicherheit gebracht. Ja, das glaube ich auch. Und morgen werden wir sie finden. Was ist denn mit Luca? Seine Ohrenschmerzen werden immer schlimmer, obwohl ich ihm seine Tropfen gegeben habe. Ich habe Dr. Miller noch mal angerufen. Oh, da ist er schon. Guten Abend allerseits. Guten Abend. Dr. Miller? Kommen Sie herein, Doktor. Wie gut, dass Sie so spät noch mal kommen konnten. Aber ich bitte Sie, das ist doch selbstverständlich. Ganz ruhig, Luca. Dr. Miller kann dir bestimmt helfen. Kommen Sie, Herr Doktor. Wir gehen ins Wohnzimmer. Kommt ruhig mit. Okay. Hm. Na, dann zeig mir mal deine Ohren. Ja, erst das eine. Dann das andere. So, und jetzt öffne mal den Mund und sag schön A. Ah". Oh. Ah, tja, jetzt ist der Hals auch schon entzündet. Das ist gar nicht gut. Aber er bekommt doch schon seit drei Tagen Antibiotika. Aber was sollen diese Antibiotika überhaupt machen? Sie wirken gegen Entzündungen und jede Menge anderer Krankheiten, aber man darf sie nicht zu oft nehmen. Sonst helfen sie nicht mehr. Dann ist der Patient resistent gegen diese Medizin. Aber Luca bekommt sie doch zum ersten Mal. Könnte es sein, dass er Antibiotika mit der Ernährung zu sich genommen hat. Etwa in Fleischgerichten. nein. Und hier im Haus gibt es doch nur Biofleisch. Oder können Antibiotika auch in Obst und Gemüse gelangen? Nein. Meines Wissens nicht. Sie rätselten noch lange, warum Luca die Medizin nicht half und kamen zu keinem Ergebnis. Als Dr. Miller das Haus verließ, war es sehr spät. Anne und George versuchten ein wenig zu schlafen. Doch das war schwierig. Vor Sorge um Dick und Julien bekamen sie kein Auge zu. Und der kleine Luca weinte die ganze Nacht. So standen sie in aller Frühe wieder auf und gingen nach einem kurzen Frühstück zum Strand, um den Suchtrupps zu helfen. Auch julien und Dick fanden in dieser Nacht keinen Schlaf alten Hemden und Hosen, die ihnen viel zu groß waren, saßen sie auf einer Pritsche in einer engen Kajüte und schauten aus dem runden Bullauge auf das Meer. Das Licht des Mondes zog eine silberne Straße über das Wasser in die unendliche Weite des Meeres. Wie kommen wir von Pembroke aus bloß wieder zurück? Tja. Hast du ein bisschen Geld dabei, Julian? Wie denn? Hast du eine Brieftasche im Surfanzug? Äh, nein. Ja. Dumme Frage, du hast recht. Ja. Ach, wenn wir wenigstens telefonieren könnten. Ja. Vielleicht hat Walter, der alte Matrose, ja schon an die Küstenwache gefunkt. Ja, hoffentlich. Ähm, fragen wir ihn? Ja. Walter! Walter? Hören Sie uns? Haben Sie die Küstenwache informiert? Ruhe da drin. Pembroke, könnt ihr informieren, wenn ihr wollt. Da ja, soweit. Tja. Hey. Und schon ist er wieder weg. Wieso ist dieser Patrick bloß so unfreundlich? Keine Ahnung. Ups. Merkst du das? Ja. Das Schiff scheint den Kurs zu ändern. Julian und Dick liefen zum Bullauge zurück und schauten hindurch. Nach einer Weile sahen sie im Dunkel der Nacht einen schwarzen Streifen am Horizont, der immer größer wurde. Dick, das Schiff fährt auf die Küste zu. Ja, du hast recht. Aber dieser Patrick hat doch gesagt, bis Pembroke fahren sie nicht an die Küste. Uh -huh. Er hat offenbar gelogen. Weißt uh -huh. du das, Julie? Uh -huh. Da oben ist irgendwas im Gange. schwer. Los, zusammen. rück! Hau hau so. Und jetzt über Bord. Und So erledigt. Die ist unten. Gehen wir. Die haben was über Bord geworfen. Da, siehst du, da schwimmt es. Ja, ja. Eine, eine große Blechkiste. Jetzt ist Flut. Wahrscheinlich soll sie mit der Strömung an Land getragen werden. Das stimmt doch was nicht. Nee. Vielleicht haben sie uns deshalb eingesperrt. Sie haben Angst, dass wir was mitkriegen. Das könnte sein. Wir sollten die Nähe der Küste nutzen und abhauen. Ähm, und ähm, wenn die Männer was merken? Ja, ja stimmt. Aber wir müssen warten, bis sie von Deck gegangen sind. sind sie weg. Klingt so. Mist, das Schiff dreht schon wieder. Meinst du, meinst du, wir schaffen es noch an den Strand? Mit den Surfbrettern auf jeden Fall. Da er trägt uns die Flut jetzt hin. Und wie kriegen wir sie ins Wasser? An dem einen hängt noch das Seil von eben. Damit können wir sie runterlassen. Ein Glück. Aha. Dann, dann, dann springe ich zuerst runter und halt sie fest, bis du nachkommst, okay? Ja, ja, gute Idee. Dann ähm, lass mich mal durchs Bullauge klettern. Okay. Geh mal ein Stück. Kommst du durch? Ja, ja, ja, geht schon. Oh, ganz schön tief unten das Wasser. Also bis gleich. Bis gleich. Julien ließ die Surfbretter hinab und mit ihrer Hilfe schafften es die beiden an die Küste. Sie wurden von der Flut fast von selbst dorthin getragen. Auf einem flachen Felsen gingen sie an Land. Sie versteckten ihre Surfbretter in einem Gebüsch und kletterten die Steilküste weiter hinauf. Am Horizont dämmerte bereits der Morgen. So, wir sind oben. Sieh mal, Julian, da ist eine Straße. Puh, da haben wir ja Glück. Zum Barfußlaufen ist eine Straße viel besser als der ständige Küstenpfad. Ja, und wir haben die Chance, dass uns ein Auto mitnimmt. Mhm. Sieh mal, da kommt sogar schon eins. Oh ja. Na dann, Daumen hoch. Hallo. Hey. hey. Nehmen Sie uns mit. Hallo. Hey. Der ist einfach vorbeigefahren. Da saßen nur zwei Männer drin. Tja, in unseren Klamotten sehen wir aber auch aus wie zwei Landstreicher. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Na dann äh, gehen wir. Was soll's? <lacht> In St. James hatte Constable Jones die Suche Richtung Süden ausgeweitet. Mit Spürhunden streiften die Polizisten am Strand entlang. Der Constable lief durch die Reihen, um seine Anweisungen durchzugeben. Sucht überall nach, Leute. Auch im Gebüsch, unter Blättern und zwischen Steinen. Vielleicht haben sie ja was verloren, das uns auf ihre Spur bringt. Hey. Na, hallo, mein Freund du bist doch keiner von unseren Hunden. Nein, der gehört zu uns, Sir. Julian und Dick sind meine Brüder. Ja, ich weiß, Mädchen. Und ich hoffe wirklich, dass wir sie bald finden. Eine Frage. Warum suchen Sie denn nur die Küste im Süden von St. James ab? Und gestern hatten wir sehr starken Wind nach Süden. Die beiden müssen also in diese Richtung abgetrieben sein. Und deshalb ist es ganz unwahrscheinlich, dass sie sich im Norden befinden. Ja, also wir haben schon einiges erlebt, das im ersten Moment nicht besonders wahrscheinlich aussah. ja, ich meine, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich mal den Küstenstreifen nördlich von St. James absuchen. Machen wir es ja. Wir haben ja sogar unseren eigenen Spürhund. Komm in. Halt, wir wartet. Was denn? Ich habe noch ein Funkgerät. Hier, nehmt es. Soll ich es nehmen? Ja, nimm du es. Gut, probieren wir mal, ob es geht. Mhm. Jones und Kirin, Jones und Kirin, hört ihr mich? Kirin und Jones, ich kann Sie gut hören. Alles klar, over. Meldet euch ab und zu, damit wir in Kontakt bleiben, ja? Machen wir, Constable. Los, kommt zu mir. Dann viel Glück, Kinder. Danke. Julien und Dick waren in der Zwischenzeit schon ein ganzes Stück auf der Küstenstraße nach St. James vorangekommen. Doch es war noch weit bis zum Dorf. Schon lange hatten sie kein Auto mehr gesehen, bis sie an einem Parkplatz vorbeikamen, an dem ein Wagen stand. Sieh mal, Julian. Mhm. Hoffentlich sind das diesmal nettere Leute. Ach, wohl kaum das ist das Auto, das eben an uns vorbeigefahren ist wirklich Aha, das ist dasselbe Nummernschild aber die Männer sahen doch aus, als hätten sie es ganz eilig ja, oder die schon ja wieso parken die dann jetzt hier Psst. sei mal leise da ist sie los Winston oh ist die schwer warte ich pack mit an hey komm schon Jack Schieben wir sie auf den Sand. Hier. Los. Und so gleich. Die Männer scheinen unten am Strand zu sein. Schauen wir mal über die Klippe. Ja. Da sind sie. Wirklich. Hm? Vielleicht nehmen sie uns ja mit, wenn wir sie höflich fragen. Was meinst du? Halt, duck dich. Und sei leise. Was... Was ist denn los? Zieh dir mal die Kiste an, die sie da unten aus dem Wasser schieben. Das könnte die Blechkiste sein, die vorhin auf dem Schiff über Bord gegangen ist. Wenn das nicht nach einer Schmuggleraktion aussieht. Was meinst du, was in der Kiste drin ist? Ich habe keine Ahnung, aber ich würde es auch gerne wissen. Gehen wir näher ran. Ey, war vorsichtig. Ja, Ganz leise kletterten Julien und Dick durch hohes Gras die Böschung hinab, bis sie sich hinter einem dornigen Strauch, wenige Meter von beiden Männern entfernt, versteckten. Wir sollten erstmal nachsehen, ob auch das Richtige drin ist. Hä? Wieso? Ich schlepp doch so eine schwere Kiste nicht den Steilang hoch und stelle dann erst oben fest, dass ich sie gar nicht gebrauchen kann. Ja, da hast recht. Sieh mal hier, da sind doch so Eisenklammern. Die kann man doch bestimmt aufheben. Jo, na dann machen wir das mal. Hm? Denke die schwer. <lacht> ah, hier ist noch so eine. Ja, jetzt muss es gehen. <lacht> hier sind Flaschen drin. Flaschen, deshalb ist das so schwer. Was steht denn auf dem Etikett? Anwendung nur bei Tieren. Das muss die Ladung sein. Sollen wir jetzt alle Flaschen einzeln den Hang hochschleppen? Nein, nein, warte, ich habe eine bessere Idee. Warte mal. Oh nein, nein, der kommt hierher. Was machen wir denn jetzt? Abhauen, los schnell! Ja. Oh, Mist! Hey, du da, halt! Stehen geblieben. Hey, lassen Sie mich los! Aua! Anne, George und Timmy hatten das nördliche Dorfende von St. James erreicht und folgten dem Schmugglerpfad, der hier parallel zu einer Straße verlief. Immer wieder schauten sie von einer Felsenklippe hinunter auf den Strand, in der Hoffnung, Julian und Dick zu entdecken. Sie hatten schon eine kleine Strecke hinter sich gebracht, als Timmy plötzlich unruhig wurde. Timmy, was ist denn los? Ich glaube, er hat was gehört. Sei mal leise. Da kriegt irgendwas. Im Stall dort. Sollen wir mal nachsehen? Na gut, aber nur kurz, ne? Okay. wir... Was kommt denn da für ein Gestank rüber? Das müssen irgendwelche Tiere sein. Da ist ein Fenster. Ich schau mal durch. Das sind Schweine. Aber sieh mal, wie eingepfercht die sind. Ich glaube, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Lass mal sehen. Oh je, die armen Tiere. Die können sich ja kaum bewegen. Da kommt jemand. In der Nähe des Schweinestalls befand sich eine kleine Hütte und davor eine Auffahrt. Anne und George sahen, wie dort ein blaues Auto ankam. Die Türen öffneten sich Und zwei Männer stiegen aus. Gibt es irgendwo eine Klinge? Nein. Okay. Da kann er wissen, dass das sein Stand ist. Aha. Gibson! Deine Lieferung ist da! Hey! Gibson? Wieso nicht der Biobau, von dem Tantes Scarlett geschwärmt hat? Nein, nein, das kann nicht sein. Der will seine Schweine doch nicht so einfärchen. Ha! Was ist denn das für eine Töle? Hey. Timmy, Timmy, komm zurück Hey, hey, hey, was habt ihr hier zu suchen? Das ist hier ein Bauernhof, da könnt ihr dich einfach drauf rumlatschen Timmy, hierher Entschuldigung, Sir, wir, wir gehen schon ja. Timmy, komm Jetzt komm schon, na los, gehen wir nicht los, Marc Wieso sträubst du dich denn so? Vielleicht tun ihm die armen Schweine leid Ja, kann sein, aber wir müssen jetzt Dick und Julian suchen Los, Timmy, komm jetzt Anne, George und Timmy setzten ihre Suche fort. Doch von Dick und Julian war nichts zu sehen. Inzwischen war es schon später Vormittag. Das Funkgerät, das Anne bei sich trug, meldete sich: Es war Constable Jones. und breit keine Spur von den beiden. Und sie? Auch nicht. Wenn wir sie bis heute Mittag nicht finden, werden wir eure Eltern informieren. Einverstanden? Over. Ja, natürlich, Constable. Over. Hast du gehört, George? Ja, ach, habe ich. Sieh mal, da vorne kommt jemand. Vielleicht hat der die beiden ja gesehen. Der sieht aber aus wie ein Landstreicher. <lacht> Hier. Das ist Julian. Julian! Wo warst du? And George! Was hast du für komische Sachen an? Und wo ist Dick? Wie gut, dass ihr da seid. Dick ist entführt worden. Was? Aber wieso denn? Also das war so. Wir sind mit den Surfbreitern aufs Meer getrieben. Julian erzählte die ganze Geschichte. Von dem Frachtschiff und dem unfreundlichen Matrosen Patrick. Von ihrem abenteuerlichen Landgang dem blauen Auto und den Schmugglern in der Bucht. Und als wir weglaufen wollten, ist Dick gestolpert. Einer der beiden Schmuggler, er heißt Winston, glaube ich, hat ihn zu fassen gekriegt. Und dann haben sie ihn in den Kofferraum gesperrt. Konntest du Dick denn nicht wieder befreien? Nein, dieser Winston war die ganze Zeit am Auto. Sie haben ein Seil in die Bucht runtergelassen und die schwere Kiste mit dem Auto hochgezogen. Äh, oh. vielleicht ist Dick in dem Auto, das wir auf dem Bauernhof gesehen haben. Zumeist, weil das auch blau war? Nein, weil Timmy sich so komisch verhalten hat. Er wollte uns sagen, dass er Dick gewittert hat. <lacht> Habt ihr auf das Kennzeichen geachtet? Ja, die letzten drei Buchstaben waren O, C und V. Ah, das könnte es sein. Los, Leute, beeilen wir uns, bevor Sie mit Dick wieder wegfahren. Okay, gut. Ähm, ich rufe schnell noch Constable Jones an, ja? Kieran und Jones, Kieran und Jones, bitte komm! Es funktioniert nicht. Ach, egal, vielleicht bricht er gerade. Wir versuchen es später nochmal. Okay. Los, komm jetzt, schnell! <lacht> lag tatsächlich im Kofferraum des Autos. Seine Hände waren gefesselt und er hatte einen Knebel im Mund. Neben der großen Blechkiste konnte er sich kaum bewegen. Nun näherten sich Stimmen dem Auto. Die Kiste ist im Wagen gibt ja. ziemlich schweres Teil. So. Hier ist sie. Lassen Sie mich hier raus! Was ist denn das für ein Junge? Hallo! Und wieso habt ihr ihn gefesselt? Er hat sich unten in der Bucht rumgetrieben und ein bisschen zu viel mitgekriegt. Du hast ihn einfach nicht gesehen. Ganz genau. Hier ist nur eine Kiste, ah, sonst nichts. You know. Nicht wahr, Gibson? Ja, ja, ja, ganz klar. Ganz richtig. Gut. Nur eine Kiste mit Flaschen. Wird auch Zeit, dass die endlich kommen. Eure letzte Lieferung ist gestern alle geworden. Echt? Was machst du denn mit dem ganzen Zeug? Gibst du das deinen Schweinen etwa jeden Tag? Ja, klar. Und zwar allen. So kann ich ganz sicher gehen, dass die Schweine nicht krank werden. Na, du machst es dir ja einfach. Das Fleisch würde ich aber nicht essen. Musst du ja nicht. Hauptsache, du hältst die Klappe. Das solltest du vor allem tun, Gibson. Der Junge hier hört alles. Äh, ich dachte, der wäre nicht da. Ja, du bist aber schon ein bisschen dämlich, oder? <lacht> Na, egal. Bringen wir die Kiste zum Stall Na los so. Ja, fangen wir mit an, los Die drei hoben die schwere Kiste heraus und ließen die Klappe des Kofferraums wieder zufallen Dick hörte, wie sie sich keuchend vom Auto entfernten Jetzt, wo er mehr Platz hatte konnte er versuchen, mit gefesselten Händen den Kofferraum zu öffnen Doch das schien ziemlich schwer zu sein Und nun hörte er schon wieder Schritte. Dick, bist du da drin? Mm. Ich mach den Pufferraum auf. Dick! Oh oh Mann. Mann. Mann. Warte, ich nehme dir den oh. Knebel raus. Dick! Oh je! Yeah. Geht's dir gut? Oh, danke, Julian. Kein Problem. Ich dachte schon, es werden wieder diese Banditen. Sei bloß leise. Sie können nicht weit sein. Echt? Kannst du mir die Fessel aufbinden, Julian? Na ja, klar. Moment. Ich hab's gleich. So. Das hätten wir gewesen. Komm auch raus hier. Weißt du, was hier vor sich geht? Gibson und die beiden Männer haben die Kiste mit den Flaschen zum Stall getragen. Hast du eine Ahnung, was in den Flaschen drin ist? Nein, nicht so richtig. Ich weiß nur, dass alle Schweine von Gibson es jeden Tag bekommen. Und besonders gesund scheint es nicht zu sein. Aha. Es sieht ganz danach aus, als ob Bauer Gibson was zu verheimlichen hat. Oh ja. Kein Schild am Hof, eine Schmuggleraktion, deine Entführung. Hier ist doch was oberfaul. Gehen wir zum Stall und schauen nach, was sie dort treiben. Okay. Ja, da drüben, da ist ein Fenster, wo man durchsehen kann. Kommt, ich versuche noch ein paar Constable Jones zu erreichen, ja? Okay. Aber bleib zurück, damit die Männer am Stall dich nicht hören. Mhm. Okay. Na ja, los. So. Äh. Kieran und Jones, bitte komm. Jones und Kirin. Was gibt es? Oh, na endlich. Constable, wir haben Dick und Julian gefunden. Wir sind beim Schweinestall von Bauer Gibson. Aha, und wo ist der? Etwa einen Kilometer nördlich von St. James. Sie müssen schnell herkommen. Verstanden, Anne. Ich breche die Suchaktion hier unten ab und dann holen wir euch. Over. Constable, hallo? Ja, over. Na, hoffentlich ist er bald da. Anne folgte den anderen, die sich schon an den Schweinestall herangeschlichen hatten und vorsichtig durch das Fenster nach drinnen lugten. Ich bin wieder da, Leute. Psst, leise, Anne. Achtung, da drin tut sich was. dix Entführer zählten Geldscheine, die sie offensichtlich gerade bekommen hatten. Bauer Gibson goss den Inhalt einer Flasche in einen Trog, rührte mehrmals um und schüttete den Brei in eine Futterrinne, die durch den ganzen Stall führte. Okay, Gibson, Kohle stimmt. Dann machen wir uns mal wieder vom Acker nein, die wollen schon abhauen. Hast du Constable Jones erreicht, Anne? Ja, aber ich fürchte, es dauert noch, bis er hier ist. Dann müssen wir die Kaune aufhalten. Da vorne ist das Stalltor. Das lässt sich bestimmt zusperren. Pass auf, dass sie dich nicht entdecken, Julian, ja? Julian schlich am Stall entlang, bis er das Tor erreichte. An der Seite hing tatsächlich ein großer Riegel aus Eisen, den er vor das Tor legen konnte. Du, was war das? Habt ihr das gehört? Da war jemand am Stalltor. Nein, Timmy. Was Doch gar nicht fein. Hier ist doch niemand außer uns. Ja, macht Platz. Julian schlich sich zu den anderen zurück. Durch das Fenster sahen sie, wie Jack und Winston durch die zusammengepferchten Schweine drängten, um zu einer Wand aus morschen Brettern zu kommen. Hey, hey, hey wo wollt ihr hin? Hey. Ihr trampelt ja auf meinen hey. Tieren rum. denn ja, wenn diese so dicht stehen. Seid ihr ja. Verrückt! Ihr macht die Spallwand kaputt! Wir sind eingesperrt, Gibson! Willst du bei deinen Schweinen verschimmeln, oder was? Ja. Nein, sie treten die Holzbretter raus. Versteckt euch hinter der Hütte schnell, Julian, wo willst du hin? Oh Mann, und jetzt rennt Timmy auch noch weg. Die Gauner hatten ein Loch in die Stallwand getreten. Anne, George und Dick liefen hinter die kleine Bauernhütte, um sich dort zu verstecken. Timmy dagegen preschte auf das Loch im Stall zu und versuchte, die Männer am Weglaufen zu hindern. Hä? Äh, das so! Ja, hier ist einer! Verflucht, hau ab! Jetzt lass dich doch nicht von einem Hund aufhalten! Weg, du Mistvieh! Hau ab. Verschwinde! Kuss! Mann! Trotz Timmys heftiger Gegenwehr kämpften sich die beiden Gauner voran. Hinter der Bauernhütte versteckt sahen Anne, George und Dick, wie sie das Auto erreichten, die Türen öffneten und einstiegen. Nur Julien sahen sie nicht. Oh nein, gleich fahren sie weg. auch so ein Mist! Ja, blöde Töne, ist ja gut. Du warst schon, Münzen. Was ist das? Ich weiß nicht, ich glaube, die Reifen sind platt. Oh, warte, ich schau mal nach. Moment. Da hat jemand die Ventile rausgezogen. Wie kann denn das sein? Hier ist doch niemand. Vielleicht gibt es auf diesem Hof Gespenster. Das muss Julian gewesen sein, das stimmt. Er hat sich dort in einem Zaun versteckt. Ja, jetzt sehe ich ihn. Da, da kommt der Polizeiauto. Was machen wir denn jetzt, Winston? Und wie kriegen wir wieder Luft in die Reifen? Er kann es ja mal pusten, Mann oh Mann. Oh, oh nein. Was? Jetzt kommt auch noch ein Polizeiwagen. Ja, ich durch! Weg hier. Als Constable Jones sah, dass die beiden Männer weglaufen wollten, sprang er aus dem Auto und gab einen Warnschuss ab. Die Gauner blieben stehen. Kommen Sie sofort hierher zurück, meine Herren! Ja, ist ja schon gut. Ja, guten Tag, Constable. Ja, hallo. Guten Tag. Wieso wollten Sie denn gerade weglaufen? No, das hat nichts mit Ihnen zu tun, Constable, wirklich. Hier auf dem Hof, wissen Sie, gibt es Gespenster. Ja, genau. Mhm. Die haben die Ventile aus unseren Reifen gezogen. Mhm. Mhm. Das war ich, Constable. Ich wollte die beiden aufhalten. Ich bin Julian Kiran. Und wir sind auch hier. Ich bin Dick Kiran. Hallo, Constable Jones. Hallo. Äh, äh, wo kommt die denn jetzt her? Ja, der war doch gerade noch im Kofferraum. Moment, jetzt mal ganz langsam. Dick. Wieso warst du hier im Kofferraum? Julian und ich haben gesehen, wie die beiden eine Kiste aus einer Wucht geschmuggelt haben. Ja. Mich haben sie erwischt und in den Kofferraum gesperrt. Was? Also das ist ja unerhört. Mann, Winston, wieso hast du mir nicht gesagt, dass da noch ein Zweiter war? Das wusste ich doch gar nicht. Ja. Erklären Sie mir bitte, was es mit dieser Kiste auf sich hat. Und der Dick Kieran glaubt, sie sei geschmuggelt. <lacht> Alles Quatsche. Das sind nur ein paar Flaschen Vitaminzusatz für die Schweine. Glauben Sie dem kein Wort. Ich glaube, Sie lügen, sobald Sie den Mund aufmachen. Constable Carey, nehmen Sie die Männer fest. Ich verhöre Sie später im Revier. Jawohl, Sir. Oh, diese verdammten Gören. flucht aber auch. <lacht> Constable Carey kümmerte sich um den Transport der Gauner zum Revier. Währenddessen gingen die Constable Jones und Brixton zum Schweinestall, wo ihnen die fünf Freunde die Flaschen in der Blechkiste zeigen wollten. So, Constable, jetzt können Sie gleich mal sehen, wie Bauer Gibson seine Schweine hält. Du meine Güte, die armen Tiere trampeln sich ja tot. ja, ja. ja. Da drüben in der Kiste sind die Flaschen. Sehen Sie nach, Brickson. Jawohl, Sir. Sir, da ist nichts drin. Was? Aber das gibt es doch gar nicht. Aber die Flaschen waren da drin. Sicher? Ja, ganz sicher. Wo ist denn eigentlich Bauer Gibson? Eben war er noch hier. Hm. Vielleicht ist er aus dem Stall geklettert und weggelaufen. <lacht> ja, und es sieht so aus, als wüsste Timmy, wohin. Kommen Sie, Constable. Ja. Bauer Gibson hatten sie bald gefunden. Nicht weit vom Stall machte er sich an einer Jauchegrube zu schaffen. Gerade goss er zwei Kübel mit stetender Jauchel hinein, sodass die Grube randvoll war. Das Gesicht des Bauern war rot angelaufen und der Schweiß lief ihm an den Schläfen hinab. Das stinkt ja furchtbar. Du meine Güte. Widerlich. Gibson, was geht hier vor? Wo sind die Flaschen, die Sie heute Morgen bekommen haben? <lacht> Guten Tag, Constable. Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. So. Und warum kümmern Sie sich ausgerechnet jetzt um die Jauche? Ja, Das äh... finde ich doch etwas seltsam. Brixton? Jawohl, Sir. Untersuchen Sie die Jauchegrube. Aber, oh, Sir, ich habe keine Handschuhe dabei. Darauf können wir leider keine Rücksicht nehmen. Bitte, fangen Sie an. Wirklich? Also gut Wie oh, geht's? Der arme Constable mhm. Wohl oder übel musste Constable Brixton auf die Knie gehen Und mit seinen Händen in der Jauchelgrube fischen Schon bald holte er eine Flasche heraus Wischte sie ab und das Etikett kam zum Vorschein oh. Sir, das sind Antibiotika Hier, hier steht es Constable Jones, wir haben gesehen, wie Bauer Gibson den Inhalt dieser Flaschen ins Futter gerührt hat. Ja. Und daher hat er alles in die Futterrinne gegossen, sodass jedes Schwein etwas davon bekommt. Egal, ob es krank oder gesund ist. Und er hat gesagt, dass er das jeden Tag macht. Ja. Das, das habe ich genau gehört. Mhm. Ist das wahr, Gibson? Ja, aber was soll ich denn machen, Constable? Sonst würden sich diese Viecher doch ständig gegenseitig anstecken. Ja, aber als Biobauer dürfen Sie nur kranke Tiere damit behandeln. Und Sie müssen Ihre Schweine in einem viel größeren Stall halten und tagsüber auf eine Koppel bringen. Allerdings. Ihr habt doch, ihr habt doch keine Ahnung. Wisst ihr, was das für Arbeit macht? Na, deshalb ist Biofleisch auch so teuer. Aber Sie, Sie haben diese hohen Preise ganz bestimmt nicht verdient. Das sehe ich auch so. Ganz genau. Ganz klar. Gibson, ich nehme Sie wegen Tierquälerei und Betrugsfest. fest. Oh, oh. Her mit den Händen. Oh, oh. So, mein Lieber. Constable Brixton brachte Bauer Gibson aufs Revier. Und die fünf Freunde wurden von Constable Jones nach Hause gefahren, wo sie mit großer Erleichterung begrüßt wurden. Hallo, Scarlett. Hallo, Norman. Wir sind wieder da. Dick, Julian. Bin ich froh, euch wiederzusehen. Wo wart ihr denn? Oh. Tja, ähm, das ist eine lange Geschichte. Aha. Äh. Na, kommt erst mal rein. Wir haben gerade wieder Besuch von Dr. Miller. Oh, ähm. oh. Guten Tag. Hallo. Guten Tag, Jungs. Was ist denn los? Geht es Zucker immer noch so schlecht? Ja. Es wird sogar immer schlimmer, sagt der Doktor. Oh nein. Tja, ja. die Antibiotika scheinen leider gar nicht zu wirken. Wir wissen jetzt vielleicht warum, Dr. Miller. Wirklich? Mhm. Ach, na da bin ich aber gespannt. Bauer Gibson schüttet Antibiotika in das Futter für seine Schweine. Und zwar jeden Tag. Was? Das kann doch nicht sein also. Bauer Gibson hat uns doch immer versichert, dass er seine Schweine ganz natürlich hält Eben. Das war leider komplett gelogen Was? Er gibt ihnen nämlich jeden Tag Antibiotika also. Ja, ihr könnt Constable Jones fragen Er hat Bauer Gibson gerade festgenommen Zu Recht, solche Lügen sind unverantwortlich Meinen Sie, dass Luca durch das Fleisch von Gibson resistent geworden ist? Der Verdacht liegt jedenfalls ziemlich nahe oh. also. Kann er denn dann überhaupt wieder geheilt werden? Ich glaube schon ich fürchte allerdings, die Behandlung wird in diesem Fall noch eine Weile dauern. Darf ich jetzt nie wieder Schnitzel essen? <lacht> Aber klar doch. Aber ab jetzt kaufen wir sie beim Biobauern im Nachbarn. Genau. Auch wenn der teurer ist. Aber dafür könnt ihr ihm vertrauen. Und wir müssen ja nicht so oft Schnitzel essen. Mhm. Äh, diese Möglichkeit hatte ich auch schon in Betracht gezogen. Was? Du, Dick? Das überrascht mich jetzt aber. Na, dann würde mir der Schwimmanzug vielleicht etwas besser stehen. Habe ich richtig gehört, Dick? Willst du jetzt etwa auf deine Figur achten? Ach, nein, nein. Nur auf äh, gesunde Ernährung. Ach so. Ja. ja, Timmy, du kriegst jetzt auch ein ganz gesundes Leckerli. Hier. Tschüss. Trocknete Cranberries. Kleiner Ach, Wenn das nicht lecker klingt. Na dann probier mal. Ach nein, äh, Nein, für mich auch nicht. Timmy liebt das. Seht ihr? Oh ja. Wir sind die fünf Freunde. Julien und Dick. Anne und George. Und Timmy der Hund.